І не просто наділ, витвір мистецтва, байливо доглянутий сад-парк із цінними породами дерев переміжовувався галявиною, квітником і навіть рукотворним струмочком. Цю оазу створив і підтримував у належному порядку дипломований садівник-ландшафник Єгор Самченко, якого Христофору побіжно знав. Але цього разу, з Лещинським серед квіткових ароматів по кахальній доріжці, він побачив, як зовсім інший художник – Чоловік з довжелезним, як орангутанга, руками підрізує фігурний, дрібнолистий кущ. У вас є кадр? здивувався Христофору, а так колишній садівник. Докторську дисертацію закінчує. І молодець, і правильно. А поки під його чутним керівництвом трудиться ось цей Манкурт. Манкурт, його так звуть? Ну, Манкуртом я його назвав. Він себе називає барометром, а взагалі то за документами він шкуркін. Дивна історія. Уявляєш, одного разу він мені доповідає. Рудольфа Карловичу, у сад заліс невідомий. Забрався, підуслін на льданці, і його облизує наша мальва. Я вразився, як віддана сто разів перевірена вівчарка мальва не роздерна на шматки чужого. Разом з Ліном пішов подивитись на живе диво. На цього чудила під ослоном. Справді, той скрутився в альтанці, поруч шастає Мальва і тихо сткиглить. Жаліє, значить, і навіть лиже цьому придурпові морду. Лін витяг його. Я в житті не бачив такої переляканої істоти. І зрозумів Мальву. Вона собачим чуттям збагнула, осягнула весь жах, що паралізував цього невідомого, запаршивілого мужичка. І сприйняла його як щось таке, що абсолютно не становить загрозі небезпеки. Ну що було робити з ним? Спочатку думав викинути, бо усіх бомжів і жабраків не врятуєш. Але навіть Мальва не погребувала сидіти поруч з ним і жалісливо реагувала на це людське спустошення. Відмили, привели до тями. Доктор французов з ним із цікавості чимало в автозавс. І от, маю несамовитого працівника. Живе в садовій хижці. Все... Беззаперечно виконує і, як вогню, боїться навіть згадки про циганів. Ледь вичевали з нього дику історію про якийсь залізний контейнер, у якому його тримали на ланцюзі. І справді, на логах у манкрут на Гомілках було чітко видно ранні сліди. немов його не один тиждень тримали в кайданах. А з другого боку, я вже грішним ділом думаю, чи не з дурки він утік, бо схиблення по фазі явно спостерігається. Але слава Богу тихий – роботящий, мовчить, як від Людько. Правда, за ним помічали таке, коли його ніхто не бачить, і він серед дерев зіймає руки вгору і бубонить. Ура, воля, воля! А сам нікуди, ні ногою. Кажу йому, ти ж вільний, можеш йти на всі чотири боки. А він тремтить, мов листя, і плаче, скиглить. Більше нічого з нього витягти не вдається. А мальба його, як і раніше, жаліє. Вони навіть разом ночують. Чудеса! Минаючи менкрута, Христофоров доброзичливо вигукнув. «Привіт, трудящим!» Чоловік, зригнувшись, припинив підстригати кущ, оглянувся. «Привіт, кажу, художникові саду!» – вивнув Христофоров. Здрастуйте. дивно ошкірився приблуда садівник, оголивши десна беззубого рота. «А чи не у боксерських боях зуби згубились?» Не втримав від запитання допитливий Христофоров. Доходяга заперечливо мотнув головою і відвернувся, знову взявшись за свою справу. «До речі», – відзначив Лещинський, – «у Манкрута, коли він тут з'явився, були майже всі зуби, але вони в нього повипадали, як у дитини молочні». Лікар французов стверджує, що таке буває на нервовому ґрунті. «Треба ж», – вразиться Христофору. Хочу йому замовити стану щелепу, як у мене, та все ніколи. А у вас що, вставна щелепа? Ніколи б не здогадався, якісно зроблено. Так я голубе, хмикнув Рудольф Карлович, до 35 років став цілком беззубим. Життя ж, яке було, це нога недоїдання, рукопрокладство з усіх боків. Ви мені хотіли сказати щось важливе, Рудольфа Карловичу. Перевів розмову він Чарусто, притомлений Христофоров. Доріжка зробила гак і повела співрозмовників назад до будинку, але вже на іншому боці саду, ніж яскраво-зелених кущів червоної смородини. Важливе, сповільнив ходу Лещинський. «Ах, чорт, це Старість на радість!» «Ну та добре, потім згадаю. важливе. «Важливо не замислюватись про серйозні речі, інакше можна в депресію упасти, глибокий ступор. А я от частенько став замислюватись, навіщо живу?» На зорі свого туманно-болотного дитинства і лісоповальної юності я інстинктивно виживав, абсолютно не задумуючись про сенс життя. Потім жив, щоб ситно їсти, добре вдягатися і мати всілякі матеріальні блага. Ну, безумовно, жінки – це супер-стимулятор. А зараз навіщо живу? Чи не з цікавості? Переступлю чи не переступлю? Те позамежне, чорне, катастрофічне, після чого в душі настає... «Повне пекло і стрибоку петлю, вирішення проблеми». «Як кажуть, суїцид – це вищий ступінь самокритики», – звернув Христофору. «От за що ти мені подобаєшся?» – посміхнувся Рудольф Карлович. «Так це заміння є хидно втішити. Ти не сюсюкаєш і не закликаєш каятись. А що для вас остання межа?» «Мабуть, відповім так. Уявімо берег ріки». Підходить Ягничка до води, спробувала знайти брід і зупинилася на рішучості. Ягничко завертається до неї крокодил. Сідай до мене на спину, я перевезу тебе на той берег. Ні, каже обережна Ягничка, ти ж мене зісі по дорозі. Та за кого ти мене маєш, ображається крокодил. По-перше, я ситий, а по-друге, не в моїх правилах порушувати дане слово. Для нас, крокодилів, честь понад усе. То ти даєш слово? Даю, щоб я потонув, якщо порушу його. Сіла ягничка на спину крокодила, а він на середині ріки пірнув і, звичайно ж, з'їв сердешню ягничку. Підпливає крокодил до берега, ловить докірливий погляд старої черепахи і каже зажуреним тоном